Канал Книги Солов'їною презентує для вас аудіокнигу Двохсотрічна Людина, автор Айзек Азімов. Частина друга, розділ 13 зустріч виявилась непростою, навіть скориставшись досить авторитетним на загальну думку ім'ям Пола. Але врешті-решт, вони домовились, після чого Харлі Смайве Роботсон який по материнській лінії походив від засновника корпорації і писав своє прізвище через дефіс, щоб наголосити на цій обставині, помітно стурбувався. Він уже наближався до пенсійного віку і весь термін перебування на посаді президента компанії боровся із рухом за права роботів. Його сиве волосся поріччало на Маківці. На обличчі не було косметики, і час від часу він кидав на Ендрю неприязний погляд. «Сер», – сказав Ендрю, – майже сто років тому Мертон Маскі з вашої корпорації сказав моєму власнику, що математичні розрахунки, на основі яких створюються позитронні схеми, надто складні для отримання будь-яких рішень, крім приблизних, і що, отже, мої можливості – виявились випадковим фактором. «Це було століття тому», – сповільнився Смайве Роботсон, і крижаним тоном додав. «Сер! Нині це твердження неправильне. Роботів створюють для виконання конкретної роботи. І лише!» «Правильно», – відповів Пол, який прийшов, щоб переконатися, що корпорація веде чесну гру. І в результаті моєму секретареві необхідно розтлумачувати кожен його крок, якщо трапиться, що його дії мають хоч трохи виходити за межі штатних операцій. Вам було б набагато неприємніше, почни він імпровізувати. Виходить, сказав Ендрю, ви більше не робите роботів на зразок мене, гнучких і багатофункціональних. Ні. Дослідження, які я провів під час підготовки своєї книги, сказав Ендрю, показали, що я зараз найстарший із роботів, що діють. Найстарший зараз, сказав Смайве Робертсон, і найстаріший взагалі, і залишитись таким назавжди. Після 25 років роботи роботи ні на що не придатні. Їх відкликають на заводи та замінюють новими моделями. Ендрю, повертаючись до своєї мети, сказав, «Як найстаріший і найбільш здатний до змін робот, я хочу запитати, чи я не є досить незвичним, щоб розрахувати на особливе ставлення компанії?» «У жодному разі!» – крижаним тоном промовив Смайве Робертсон. «Ваша неповторність, як більмо на оці. Якби вас свого часу здали в оренду, а не продали, то вас уже давно замінили б». «Але в цьому й річ», – сказав Ендрю. «Я вільний робот і сам володію собою. Тому я прийшов до вас і прошу замінити мене. Ви не можете зробити це без згоди власника». Наразі подібна згода включається до умови контракту – на оренду робота. Смайве Робертсон був однозначно і здивований, і заінтригований, тому якийсь час помовчав. Ендрю розглядав голографію, що висіла на стіні. То була посмертна голографія Сьюзен Келвін, святого патрона усіх робототехніків. Вона померла майже 200 років тому – але працюючи над книгою, Ендрю так добре її дізнався, що майже вірив у те, що зустрічав її живою. «Ким я зможу вас замінити?» – спитав Смайве Робертсон. «Якщо я заміню вас як робота, то як я зможу визнати нового робота власником самого себе, тобто вас нинішнього?» «Якщо з факту заміни випливає, що ви перестали існувати?» Він похмуро посміхнувся. «Все набагато простіше», – втрутився Пол. «Ядро особистості Ендрю – його позитронний мозок. І це єдина частина, яка не може бути замінена. Отже, позитронний мозок є Ендрю-власник». Будь-яка інша частина робота може бути заміщена без впливу на його особистість, а самі інші частини є особистою власністю мозку. Я сказав би, що Ендрю хоче забезпечити свій мозок новим тілом. «Так», – спокійно промовив Ендрю. Він повернувся до Смайве Робертсона. «Ви ж виготовляєте андроїдів, чи не так?» роботів, які мають зовнішність людини, до текстури шкіри. «Так», – сказав Смайве Робертсон, – «вони чудово працюють, володіючи шкірою та сухожиллями із синтетичних волокон. Вони практично не містять металу і в той же час майже так само міцні, як металеві, навіть міцніше за рівної ваги». Пол зацікавився. «Я цього не знав. І скільки їх зараз на ринку?» «Жодного», – сказав Смайв Робертсон. «Вони набагато дорожчі за металеві, а дослідження ринку показало, що вони не матимуть попиту, бо дуже схожі на людей». «Але, на мою думку, корпорація зберігає отриманий досвід», – сказав Ендрю. У такому разі хочу попросити, щоб мене замінили на робота з органіки, на андроїда. Смайве Робертсон насторожився. Це неможливо. Чому? – спитав Ендрю. Зрозуміло, я заплачу будь-яку суму в розумних межах. Ми не виготовляємо андроїдів, сказав Смайве Робертсон. «Ви вирішили не виготовляти андроїдів?» – швидко втрутився Пол. «Це зовсім не те ж саме, що ви не вмієте їх робити». «Все одно», – сказав Смайве Робертсон, – «створення андроїдів суперечить нашій політиці». «Але закон цього не забороняє», – зауважив Пол. «Нехай так, але ми не виробляємо їх і не вироблятимемо». Пол відкашлявся. «Містере Смайве Робертсон», – сказав він, – «Ендрю – вільний робот, який підпадає під сферу дії закону, що гарантує права роботів. Думаю, ви усвідомлюєте це». «Занадто добре». Ендрю, будучи вільним роботом, вирішив носити одяг. Це призвело до того, що його часто ображають люди – незважаючи на закон, який забороняє ображати роботів, важко переслідувати згідно із законом за розпливчасті образи, які не зустрічають несхвалення тих, хто визначає винність чи невинність. US Robots розуміла це з самого початку. Фірма вашого батька, на жаль, ні. Мого батька давно вже немає в живих, сказав Пол. Але тепер я бачу, що зараз ми маємо факт цієї образи і явний об'єкт цієї образи. «Що ви маєте на увазі?» – спитав Сайме Робертсон. «Мій клієнт – Ендрю Мартін, вільний робот, який має право просити US Robots and Manicule Corporation про задоволення свого права на заміну» яке корпорація надає будь-якій особі, яка володіє роботом понад 25 років. Більше того, корпорація сама наполягає на такій заміні. Пол усміхнувся, опинившись у своїй стихії. Він продовжив. «Позитронний мозок мого клієнта є власником тіла мого клієнта, яке насамперед старше 25 років. Позитронний мозок – Вимагає заміни тіла і пропонує будь-яку розумну ціну за тіло андроїда, як таку заміну. Відмовляючись виконати його прохання, ви тим самим завдаєте образу моєму клієнту, і ми подаємо на вас досуду. Хоча громадська думка, як завжди, не буде підтримувати позов, поданий роботом, можу вам нагадати, що і US Robots не користується популярністю. Навіть ті, хто використовує роботів та отримує від цього вигоду, відносяться до корпорації з деякою недовірою. Це може бути відлунням тих днів, коли роботобоязнь була широко поширена, а може відбувається через обурення владою та багатством корпорації, яка стала монополістом. Яка б не була причина, невдоволення існує – і я думаю, ви розумієте, що краще не доводити справу до суду. Особливо тому, що мій клієнт багатий і проживе ще не одне століття. Так що здатний вести позов практично нескінченно. Смайве Робертсон повільно почервонів. Ви намагаєтесь змусити мене. Я вас не примушую, сказав Пол. Якщо ви збираєтесь відмовити виконати розумне прохання мого клієнта, то можете зробити це абсолютно вільно, і ми підемо, не сказавши більше ні слова. Але подамо позов, на що маємо повне право, і врешті-решт ви виявите, що ви програли. – Це шантаж! – сказав Смайве Робертсон. – Я бачу, ви схильні прийняти наше прохання, – сказав Пол. Ви вагаєтесь, але врешті-решт прийдете до розуміння законності нашої пропозиції. Дозвольте у такому разі запевнити вас ще в одному. Якщо в процесі перенесення позитронного мозку мого клієнта із його нинішнього тіла у нове органічне буде зроблено хоча б найменше пошкодження, я не заспокоюся доти, поки не завдам корпорації максимальної шкоди. Якщо знадобиться, я зроблю всі можливі кроки, щоб налаштувати громадську думку проти корпорації, якщо плативно іридіїву сутність мого клієнта, хоча б подряпають. Він повернувся до робота. «Ти згоден, Ендрю?» Ендрю не відповідав цілу хвилину. Згода була рівносильна схваленню брехні, підробки та знущання з людини, але не фізичні дії, нагадав він собі, тільки не цьому. І зрештою, він видавив слабке так, розділ 14 Його перші відчуття були схожі на ті, які він відчував, коли народився. Спочатку протягом днів, потім тижнів, потім місяців. Захоплював себе, хіба що самим собою, і найпростіші дії продовжували викликати в нього труднощі. Пол був в люті. Вони пошкодили тебе, Ендрю, ми маємо подати позов. Ендрю ледве міг говорити. Не треба. Ти не можеш довести навмисне. Пошкодження? Так. «Я став сильнішим. Краще. Це тр... тривога? Травма. Я просто не мав досвіду таких операцій». Ендрю ніби відчував свій мозок. Таке ніхто не відчував. Він знав, що з ним усе гаразд і протягом місяців, які йому були потрібні для розвитку координації рухів і зворотнього зв'язку від тіла до мозку, він години проводив перед зеркалом. Не зовсім людина, обличчя нерухоме, надто нерухоме, а рухи надто сумбурні, їм не вистачало безтурботної легкості, але, можливо, це згодом прийде. Принаймні, він зможе носити одяг і не впадати у вічі. Настав день, коли він сказав: Я збираюся знову розпочати роботу. «Це означає, що ти в повному порядку», – засміявся Пол. «І чим ти хочеш зайнятися? Написати нову книгу?» «Ні», – серйозно відповів Ендрю. «Я живу надто довго і не можу дозволити собі жодній професії схопити мене за горло. Був час, коли я виступав у ролі художника, і був час, коли я став істориком, але зараз...» Хочу бути робобіологом. Робопсихологом, ти хочеш сказати? Це передбачає вивчення позитронного мозку, а в мене поки що немає бажання впроваджуватись в цю проблему. Робобіолог, як на мене, досліджуватиме роботу тіла, приєднаного до мозку робота. Хіба це не робототехніка? Робототехнік працює із металевим тілом. Я ж вивчатиму органічне, гуманоїдне тіло, яким зараз володію лише один я, наскільки мені відомо. Ти здатний на більше, задумливо промовив Пол. Як художник ти був вільний вибирати будь-яку форму. Як історик ти займався переважно роботами. Ж робобіологом, «Ти зможеш вивчати лише самого себе!» Ендрю кивнув головою. «Мабуть, так!» Йому довелося почати з азів, бо він нічого не знав про звичайну біологію і майже нічого про робототехніку. Він став завсідником бібліотек, де цілими годинами просиджував за електронними каталогами. В одязі він виглядав цілком природно, і ті, хто знав, що він робот – Ніяк з ним не спілкувалися. Він прибудував до будинку кімнату для лабораторії, яка, як і бібліотека, постійно росла. Минули роки, і одного разу Пол прийшов до нього і сказав «Шкода, що ти більше не працюєш над історією роботів. Як я зрозумів, us Robots починає проводити зовсім нову політику». Пол постарів і його зношені очі замінили фотооптичні осередки. У цьому сенсі він став ближчим до Ендрю. «І що вони задумали?» – спитав Ендрю. «Вони виготовили центральні комп'ютери. Настільки гігантські позитронні міски, які керують роботами по мікрохвильовому зв'язку, від дюжини до тисяч відразу. У самих роботів мозку немає взагалі». Вони стали придатками величезного комп'ютера. Тепер обидві частини фактично розділені. Це ефективніше? Кооперація стверджує, що так. Але, зауважу, новий напрямок розробив незадовго до смерті Смайви Робертсон. І, на мою думку, це реакція на твоє існування. US Robots вирішила, що більше не варто виготовляти роботів, які можуть завдати їм занепокоєння, тому вони розділили мозок і тіло. Мозок не матиме тіла, яке він хоче замінити. У тіла не буде мозку, щоб бажати хоч небудь. «Просто вражає, Ендрю», – продовжив Пол. «Той вплив, який ти дав на історію роботів». Твої художні здібності спонукали корпорацію зробити роботів більш точними та спеціалізованим. Твоя свобода призвела до ухвалення закону про права роботів, а твоя наполегливість в отриманні андроїдного тіла змусила корпорацію перейти на вироблення нової стратегії. «Мені здається», – сказав Ендрю що корпорація закінчить тим, що створить один гігантський мозок, який контролює кілька мільярдів тіл. Усі яйця виявляться в одному кошику. «Думаю, що ти маєш рацію», – сказав Пол. «Але, на мою думку, на це знадобиться щонайменше сторіччя. А я так довго не проживу. Власне, я навряд чи досягну до наступного року». «Що?» – з тривогою вигукнув Ендрю. Ползни за оплечима. «Люди смертні, Ендрю. Ми не такі, як ти. Це не так вже і важливо, але достатньо, щоб запевнити тебе ось у чому. Я останній із роду Чарні. Є декілька родичів по лінії сестри моєї бабусі, але вони не беруться до уваги. Усі мої заощадження я заповідаю тобі, щоб ти хоча б економічно був вільним. «У цьому немає потреби», – на силу промовив Ендрю. Проживши стільки років, він досі не міг змиритися зі смертю. «Не будемо сперечатися», – сказав Пол. «На чим ти зараз працюєш?» «Я розробляю систему, яка дозволяє андроїду, тобто мені, отримувати енергію не від атомних батарей» а від спалювання вуглеводів. Пол здивовано підняв брови. Тобто за рахунок кисню та їжі? Так. І давно ти працюєш над цією проблемою? Доволі давно. Мені вдалося вигадати відповідну камеру згорання, у якій розщеплення йде за рахунок каталізаторів. Але навіщо, Ендрю? адже атомні батареї незрівнянно кращі. У деяких відносинах можливо, але ж ви ними не користуєтесь? Розділ 15 Часу було потрібно багато, але час у Ендрю був. Зі смертю праправнука Сера Ендрю відчув себе ще самотнішим і тому ще з більшою рішучістю вирушив обраним шляхом. Усе ж таки він не був зовсім самотнім. Нехай людина померла, але фірма «Фейголд і Чарні» продовжувала існувати, тому що корпорації смертні не більше, ніж роботи. Фірма отримала вказівку і незворушно їх слідувала. Ставши згідно із заповітом співвласником юридичної фірми, Ендрю виявився багатієм, а в обмін на солідну суму Фейголд і Чарні, що вноситься щорічно, погодилась займатися правовими аспектами нової камери згоряння. Коли настав час відвідати US Robots, Ендрю пішов сам. Колись він ходив сюди із Сером, іншого разу із Полом. Втретє, він пішов сюди сам, маючи зовнішність людини. US Robots змінилася. Заводи компанії перемістилися на великі орбітальні станції, повторивши долю галузей промисловості. Разом із ними на орбіту перемістилося і безліч роботів. Земля стала все більше нагадувати парк. Її населення стабілізувалося, а з рівного людям числа роботів, що залишилися на Землі, можливо не більше 30% мало мозок. Науковим директором корпорації виявився цього разу Елвін Макдескію, темношкірий із чорним волоссям і гострою борідкою. Вище пояса на його тілі не було жодного одягу, крім смужки тканини на грудях, як того вимагала мода. Сам Ендрю одягнувся в костюм, який був у моді кілька десятиліть тому. «Звичайно, я вас знаю», – сказав Макдескію. І дуже радий бачити, ви наш знаменитий витвір, і шкода, що старий Смайве Робертсон був налаштований проти вас. Ми могли б стільки зробити разом. Це не пізно і зараз, зауважив Ендрю. На мою думку, вже ні. Час минув. Роботи жили на Землі понад сто років, але тепер усе змінилося. Їм доведеться існувати у космосі а ті, що залишилися, не володітимуть незалежним мозком. Але ж є я, а я залишаюсь на землі. Правильно, але, здається, у вас не дуже багато залишилось від робота. І з яким проханням ви прийшли цього разу? Я хочу стати ще меншим роботом. Оскільки я переважно з органіки, то бажаю мати органічне джерело енергії. У мене з собою креслення». Макдескю уважно глянув на них. Можливо, спочатку він і не збирався цього робити, але потім став серйозним. В одному місці він сказав. «Чудова технологія! А хто це вигадав?» «Я», – відповів Ендрю. Макдескю швидко глянув на нього і промовив. «Це призведе до повної перебудови вашого тіла». До того ж, операція буде експериментальною, бо подібні ніколи раніше не робилися. Я вам не раджу. Обмежтеся тим, що ви маєте. Обличчя Ендрю залишилося безпристрасним, але в голосі з'явилося роздратування. Докторе Макдеск'ю, ви не зрозуміли головного. У вас немає іншого виходу, крім того, як виконати моє прохання. Якщо такі пристрої можуть бути вмонтовані в моє тіло, то з тим самим успіхом вони можуть бути імплантовані і в тіло людини. Вже зараз людське життя намагається продовжитись шляхом заміни органів штучними, а пристрої, які перевершують ті, що я створив, просто не існують. Я контролюю патенти, через фірму «Фейголд і Чарні». Ми цілком здатні самі зайнятися цим бізнесом і розробити такі типи протезів, що в кінцевому підсумку людина буде мати можливість робота. У цьому випадку серйозно постраждає ваша корпорація. Якщо, однак, ви прооперуєте мене зараз і погодитесь робити це в майбутньому, то отримаєте дозвіл на використання патентів і контролюватимете як робототехнологію, так і протезування людей. Зрозуміло, дозвіл не отримаєте доти, доки перша операція не буде успішно проведена і не пройде достатньо часу для підтвердження того, що вона справді виявилась успішною. Ендрю майже не відчував заборонних імпульсів першого закону у відповідь на ті жорсткі умови, за яких він ставив до людини. Він навчився розуміти, те, що схоже на жорстокість, згодом може стати добротою. Макдескю був приголомшений. «Я не можу сам вирішувати такі питання», – сказав він. «Ваші умови необхідно обговорити з керівництвом, а на це потрібен час». «Я можу зачекати», – сказав Ендрю, – «але не дуже довго». І він із задоволенням подумав, що сам Пол не провів би справи краще. Розділ 16. Обговорення вимагало небагато часу, і операція виявилась успішною. «Я був проти операції, Ендрю», – сказав Макдескю але не з тих причин, що могли спасти тобі на думку. Я не проти, якби її проводили на комусь іншому, але мені було страшно ризикувати твоїм позитронним мозком. Тепер, коли твої позитронні схеми взаємодіють із штучними нервами, може виявитись важкою справою врятувати твій мозок, якщо з тілом щось станеться. «Я повністю довіряю персоналу US Robots», – відповів Ендрю. І тепер я можу їсти. Так, ти можеш пити оливкову олію. Як ми тобі пояснювали, нею ти очищатимеш камеру згоряння. На мою думку, досить неприємна процедура. Можливо, якби я не збирався йти далі. Цілком здійсненне й самоочищення. Я вже працюю над пристроєм, який перероблятиме тверду їжу, що містить негорючі фракції перетравлювані, якщо можна так сказати, і які потрібно видаляти. Тобі доведеться передбачити анус. Так, його еквівалент. І що ж, Ендрю? Все інше. І статеві органи. Тільки якщо буде потрібно. Моє тіло – це полотно, на якому я маю намір малювати. Макдескі чекав закінчення пропозиції – і коли йому здалося, що її не буде, він закінчив. «Людину?» «Подивимось», – сказав Ендрю. «Це дрібні амбіції, Ендрю», – сказав Макдескію. «Ти краще за людину. Ти пішов униз із того моменту, як вибрав органіку». «Мій мозок не постраждав». «Ні, у цьому я можу тебе запевнити», – «Але послухай, Ендрю, весь прорив у виробництві протезних пристроїв пов'язаний у свідомості людей із твоїм ім'ям. Ти визнаний винахідник, якому людство вдячне. Навіщо ж продовжувати гру із своїм тілом?» Ендрю промовчав. Їй йшла черга до почестей. Він став членом кількох наукових товариств включаючи й те, що було присвячене заснованій ним науці, названій робобіологією. Пізніше вона була перейменована у протезологію. На 150-річний ювілей на честь Ендрю було влаштовано обід у будівлі US Robots. І якщо Ендрю побачив парадокс, то про це мовчав. Пенсіонер Елвіл Макдеск'ю спеціально приїхав, щоб зайняти крісло голови, Йому стукнуло 94 роки, і він був живий лише тому, що мав протези, щоб заміняли, крім усього іншого, печінку та нирки. Вінцем обіду став момент, коли Макдескію після короткої та емоційної промови підняв келих і проголосив тост за 150-річного робота. До цього часу м'язи на обличчі Ендрю були перероблені так, що він вже був здатний висловлювати певні емоції, але протягом усієї церемонії він просидів у похмурій нерухомості. Йому не подобалось бути 150-річним роботом. Розділ 17 Настав час, коли протезологія змусила Ендрю відлетіти із Землі. За десятиліття, що минуло після його ювілею, місяць став світом у всіх відносинах, крім сили тяжіння, більш схожим на Землю, ніж сама Земля, а його підземні міста виявили щільно заселені. Протези працювали тут за меншою гравітацією, і Ендрю провів на Місяці 5 років, співпрацюючи із місцевими протезологами. У вільний від роботи час він тинявся серед роботів, кожен із яких ставився до нього із тією ж улесливістю, що й до людей. Він повернувся на землю тиху і нудну порівняно із місяцем і відвідав контору Фейголд і Чарні, щоб повідомити про своє повернення. Цьогорічний голова фірми Саймон де Лонг був здивований. «Нас поінформували», – сказав він. «Що ти повернешся, Ендрю?» Він ледве не назвав його «Містер Мартін». «Але ми не чекали на тебе раніше наступного тижня». «Я став дратівливим», – різко промовив Ендрю. Йому не терпілося висловитись. «На місяці, Саймоне, я очолював дослідницьку групу із 20 вчених. Людей, зрозуміло». Я віддавав розпорядження, із якими ніхто не сперечався. Роботи на Місяці реагували на мене як на людину. Чому ж у такому разі я не людина?» В очах Делонга з'явилась настороженість. «Мій любий Ендрю», – сказав він, – «ти мені щойно розповів, що люди і роботи ставились до тебе як до людини. Отже, ти є людина, де-факто». «Бути людиною де-факто недостатньо. Я хочу, щоб зі мною не тільки поводились, як з людиною, а й визнали такою. Я хочу бути людиною де-юре». «Це вже інше питання», – сказав Лонг. «Тут ми зіткнемось із упередженістю і з тим безперечним фактом, що хоч би як ти нагадував людину ззовні, ти все ж таки не людина». «У якому сенсі не людина?» – спитав Ендрю. «Я маю зовнішність людини та еквівалентні їй органи. Мої органи практично ідентичні деяким із тих, що є у людей як протези. Я зробив, як кажуть, великий художній, літературний та науковий внесок у людську культуру. Що ще потрібно?» «Особисто нічого більше не вимагаю». Проблема в тому, що для визнання тебе людиною знадобиться акт Всесвітньої легіслатури. Якщо чесно, то не вірю, що це можливо. А з ким з легіслатури я можу поговорити? Можливо, з головою комітету з науки та техніки. Ти можеш організувати зустріч? Навряд чи тобі потрібен посередник. При твоєму становищі ти можеш... Ні. «Її організуєш ти!» Йому навіть не спало на думку, що він прямо наказує людині. Він звик до цього на місяці. «Я хочу, щоб він знав, що фірма «Фейголд і Чарні» стоятиме до кінця. Проте...» «До кінця, Саймон! За 173 роки!» «Я, здається, чимало зробив для процвітання фірми!» «Обставини змінилися, і я вимагаю, щоб мені сплатили борги!» «Я зроблю все, що можливо», – сказав Делонг. Розділ 18 Головою комітету з науки та техніки виявилась жінка зі Східної Азії. Її звали Чи Ліг Сінг, і її прозорі шати лише легким серпанком приховували те, що вона хотіла приховати. Створювалось враження, ніби вона загорнута в пластикову плівку. «Я з симпатією ставлюсь до вашого бажання мати всі права людини», – сказала вона. «В історії були часи, коли ці права боролися цілі групи населення планети. Але яких, власне, прав ви можете бажати понад те, що вже маєте?» «Така проста річ, як право на життя». Робот може бути розібраний будь-якої миті. Але людина теж може бути страчена в будь-яку мить. Страта відбудеться лише після вироку суду. Щоб мене розібрати, жодного суду не потрібно. Для того, щоб покінчити зі мною, достатньо лише слова людини, яка має владу. Крім того, крім того... Ендрю відчайдушно намагався приховати благання, але ретельне тренування в оволодінні різними виразами обличчя та відтінками голосу надало йому зараз недобру послугу. Я хочу цього вже протягом шести поколінь. Темні очі Ліг Сінг подивилися на нього зі співчуттям. Легіслатура може ухвалити закон, який оголошує вас людиною. І з такою ж легкістю видати інший закон, який визнає людиною кам'яну статую. Однак чи зроблять вони це, однак вам можливо і в першому випадку, і в другому. Конгресмени – такі ж люди, як і решта, і їм також притаманний елемент підозрілості до робота. Навіть зараз? Навіть зараз. Ми всі визнаємо, що ви заслужили це право називатися людиною. Але залишається страх створити небажаний прецедент. Який прецедент? Я єдиний вільний робот, і інших ніколи не буде. Можете проконсультуватися у US Robots. Ніколи це дуже довго, Ендрю. Або, якщо ви так волієте, містер Мартін. Оскільки я із задоволенням устоююю вас своєї особистої посвяти в люди. Ви побачите, що більшість не захоче створювати прецедент, хоч би яким істотним він здавався. Прийміть мої співчуття, містере Мартін, але я не можу вас обманювати. І справді, вона відкинулась назад і наморщила чоло. Справді, якщо пристрасті надто розпаляться, може виникнути певний настрій на користь того самого бажання вас розібрати. Саме це може здатись найпростішим способом – вирішенням дилеми. Тому прийміть це до уваги, перш ніж підштовхувати події. «І ніхто не згадає про техніку протезології?» – спитав Ендрю. «Можливо, це здасться вам жорстоким, але ніхто. Або якщо й згадають, то направлять проти вас. Скажуть, що це було частиною кампанії з роботизації людей – чи з гуманізації роботів? Ви ще ніколи не були суб'єктом кампанії політичної ненависті, містере Мартін. Попереджаю, вас ганьбитимуть і ображатимуть, і знайдуться люди, які цьому повірять. Містере Мартін, залиште це. Вона встала, і поряд із фігурою Ендрю, що сидить, здалася маленькою, як дитина. «Якщо я вирішу розпочати боротьбу», – спитав він, – «ви будете на моєму боці?» Вона подумала, а потім сказала. «Буду, доки зможу. Якщо в певний момент така позиція загрожуватиме моєму політичному майбутньому, можливо, я відмовлюсь, оскільки не вважаю, що ця позиція є основою моїх переконань». Я намагаюся бути чесною з вами. Дякую, я не проситиму більше. Я маю намір боротися, незважаючи на будь-які наслідки, і прошу вашої допомоги тільки доти, доки ви зможете її надати. Розділ 19-й. Це не була пряма битва. Фейголд і Чарні рекомендували терпіння. І Ендрю похмуро пробурчав, що цього добра у нього необмежений запас. Потім юристи розпочали кампанію із локалізації битви. Вони висунули проєкт закону, згідно з яким люди з протезованими серцями звільнялися від зобов'язань щодо сплати боргів на тій підставі, що володіння роботизованим органом заперечує належність до людства, а разом із ним і конституційні права людини. Вони вели боротьбу вміло і вперто, програючи на кожному кроці, але завжди таким чином, що ухвалене рішення охоплювало максимально широке коло наслідків. А потім утримували позицію шляхом апеляцій до світового суду. На це знадобилися роки та мільйони доларів. Коли було ухвалено рішення, яке остаточно поховало їхній законопроєкт Delong Підбив підсумки на урочистому обіді із нагоди такої знаменної поразки. Ендрю знаходився в офісі компанії. «Ми досягли двох наслідків, Ендрю», – сказав Де Лонг, «Обидва з яких нас влаштовують. По-перше, ми встановили, що будь-яка кількість сторонніх предметів у середині людського тіла не заважає йому залишатися людиною». По-друге, ми так налаштували громадську думку в цьому питанні, що тепер люди горою стоять за широку інтерпретацію приналежності до людства, оскільки жоден із них, хто нині живе, не втрачає надії, що протезологія зробить його майже безсмертним. І ти думаєш, що тепер лагіслатура підтримає моє прохання? Делонг трохи зніяковів. Щодо цього, то тут я не можу бути оптимістом. Залишається ще один орган, який Всесвітній суд використовує як критерій приналежності до людства. У людей органічний клітинний мозок, а у роботів – платино-іридієвий позитронний. Ендрю, не треба так дивитись на мене. Ми не знаємо, як продублювати роботу клітинного мозку в штучних структурах що містять достатньо органіки, щоб задовольнити вимогу суду. Навіть не зможемо цього зробити. І що ж із цього випливає? Звичайно, потрібна на вас спроба. Конгресмен Лі Хсінг та кілька інших будуть на нашому боці. Президент, безперечно, прийме у цьому питанні бік більшості. А у нас більшість? Ні, до цього далеко але вона може з'явитися, якщо люди дозволять перенести на тебе бажання про широку інтерпретацію приналежності до людства. Зізнаюсь, що шанс невеликий, але якщо ти не бажаєш здаватися, ми спробуємо. Я не хочу здаватися. Розділ 20. Конгресмен Ліх Сінг зараз була набагато старша, ніж того дня, коли Ендрю вперше зустрівся з нею. Вона давно вже не носила прозорого одягу. Тепер її волосся було коротко підстрижене, а сукня залишала таке враження, ніби була складена із обрізків коротких трубок. І все ж таки Ендрю дотримувався, наскільки дозволяли рамки розумного, уподобань того стилю одягу, що переважав у часи, коли він вперше одягнувся сторіччя тому. Ми просунулись так далеко, наскільки змогли, Ендрю, – сказала вона. – Спробуємо зробити ще одну спробу після парламентських канікул. Але, якщо чесно, поразка нам забезпечена. Усі зусилля призвели лише до того, що мої шанси на майбутніх виборах до Конгресу помітно впали. – Знаю, – сказав Ендрю. – І це мене засмучує. Колись ви сказали, що перестанете надавати мені підтримку, якщо станеться те, що сталося. Але чому ви цього не робите? Адже ти знаєш, можна змінити своє рішення. Так вийшло, що відмова від тебе стала б для мене ще дорожчою ціною. І взагалі я була членом легіслатури цілу чверть століття. З мене досить. І ми ніяк не зможемо переламати їхнє ставлення? Ми привернули на свій бік усіх, хто міг прислухатись але противників більшість. «Якщо все упирається в питання про мозок», – обережно промовив Ендрю, «чи не варто підняти дискусію на рівень клітинний протипозитронний? Чи не слід нам сказати, що мозок – це щось, будь-що, здатне до певної функції, тобто до мислення?» «Нічого не вийде» сказала Ліх Сінг. Твій мозок зроблено людьми, а людський – ні. Твій мозок сконструйований, а їх – це результат еволюції. Для будь-якої людини, зацікавленої у збереженні бар'єру між ним і роботом, ці відмінності рівні сталевій стіні, милю завтовшки і милю заввишки. Якби ми тільки могли дістати з джерела їхньої антипатії. До найголовнішої причини. Проживши стільки років, сумно сказала Ліхсінг, ти все ще намагаєшся зрозуміти людину. Бідний Ендрю, не гнівайся, але тебе ж товхає на це робот, що сидить всередині тебе. Я не знаю, озвався Ендрю. Але якби я зміг змусити себе... Якби він міг змусити себе? Він давно знав, що готовий до такого рішення, і зрештою опинився у хірурга. Він знайшов такого, чиї руки були досить вмілі, тобто хірурга-робота. Бо людині тут не можна було довіряти, як через його обмежені можливості, так і через небажання зробити таку операцію. Робот не зробив би таку операцію людині, тому Ендрю, відтягнувши момент вирішення і поставивши кілька сумних питань, що відображали його внутрішнє сум'яття, прорвався крізь захист першого закону. І потім він твердо сказав, як навчився за останні десятиліття говорити навіть із людьми, «Я наказую тобі зробити мені операцію». Після того, як був знятий бар'єр першого закону, настільки твердо відданий наказ Ендрю, який виглядав дуже схожим на людину, активував другий закон достатньою мірою, щоб здобути перемогу. Розділ 21 Ендрю був упевнений, що слабкість, що охопила його, існує лише в його уяві. Він уже оговтався після операції. Проте він притулився до стіни, спробувавши це зробити непомітно. «Цього тижня вирішальне голосування відбудеться, Ендрю», – сказала Ліг Сінг. «Відкладати його більше не в моїх силах, і ми програємо. Усе скінчиться, Ендрю». «Я вдячний тобі за підтримку», – сказав Ендрю. «За цей час я зробив хід, який мав зробити». «Який ще хід?» – спитала Ліг Сінг із явним занепокоєнням. «Я не міг розповісти про нього тобі чи людям із Фейголд і Чарні. Я був певен, що мене ви зупините. Послухай, якщо вся суперечка навколо мозку, то хіба найголовніша відмінність не полягає в безсмерті? Кого всерйоз хвилює, як мозок виглядає?» як влаштований чи як він сформувався. Головне в тому, що клітини мозку вмирають. Мають вмирати. Навіть якщо будь-який інший орган замінений, клітини мозку не можуть бути замінені точно таким же способом. Мої позитронні схеми пропрацювали майже два століття без відчутних змін і здатні працювати і далі, століттями. Хіба ж фундаментальний бар'єр не в цьому, люди можуть терпіти поряд із собою безсмертного робота, бо їм байдуже, скільки років проіснує машина. Але вони не зазнають безсмертної людини, оскільки ідея кінця переноситься лише тоді, коли стосується всіх. І тому вони не визнають мене людиною. «До чого ти хилиш, Ендрю?» – спитала ліх Сінг. Цієї проблеми більше немає. Десятиліття тому мій позитронний мозок був з'єднаний із органічними нервами. Тепер остання операція змінила ці зв'язки так, що потенціал мого мозку повільно почав знижуватись. Спочатку вираз зморшкуватого обличчя Ліхсінг не змінився. Потім її губи стиснулись. Ти хочеш сказати, що помреш? «Ендрю, але ж ти не можеш. Це є порушенням третього закону». «Ні», – заперечив Ендрю, – «я вибирав між смертю мого тіла та смертю моїх прагнень та бажань. Дозволити моєму тілу жити за рахунок смерті моїх ідей – ось що порушило б третій закон». Ліхсінг схопила його за руку, наче збираючись струсити її. «Ендрю, все одно з цього нічого не вийде. Перероби себе назад!» «Не можу. Завдано занадто великих пошкоджень. Мені залишилось прожити рік чи близько того. Я дотягну до двохсотліття. Я не зміг відмовити собі у цьому». «Але ж не такою ціною, Ендрю, ти дурень! Якщо мене визнають людиною, то я зробив це не дарма. Якщо ж ні, то смерть покладе край моїм зусиллям. А це теж чогось варте. Ліх Сінг зробила те, чому сама здивувалася. Вона тихо заплакала. Розділ 22 Дивно, але його останній вчинок привернув увагу всього світу. Набагато більше, ніж усе його попереднє життя. Жертва виявилась занадто великою, щоб її можна було відкинути. Остання церемонія була цілком навмисне приурочена до 200-річного ювілею. Президент світу мав підписати акт і зробити його законом. А церемонію збирались показати на глобальному телебаченні та транслювати для штату місяця і навіть для марсіанської колонії. Ендрю сидів у пересувному кріслі. Він ще міг ходити, але з великими труднощами. Перед лицем людства президент сказав. 50 років тому ми оголосили тебе 150-літнім роботом, Ендрю!» Він зробив паузу і ще більш урочисто оголосив. «Сьогодні ми проголошуємо вас двохсотрічною людиною, Ендрю Мартіне!» І Ендрю, посміхаючись, Потис руку президенту. Розділ 23. Ендрю лежав у ліжку, і думки його повільно тьмяніли. Він відчайдушно чіплявся за них. Він людина. Він став людиною. Він хотів, щоб це було його останньою думкою, і з нею йому хотілося померти. Він розплющив очі і в останній побачив тривожне обличчя Ліг Сінг. Були й інші люди, але лише як тіні, без імен, без осіб, тільки ліх виділялася із сірої імли, що ущільнювалась. Повільно, по сантиметру, він простягнув руку і дуже невиразно і слабко відчув, як вона взяла її. Вона розпливлася перед його очима разом із останніми вислизаючими думками. Але перш ніж вона зникла остаточно, до нього прийшла остання швидкоплинна думка і затрималась на мить перед тим, як усе зупинилося. «Маленька міс...» – прошепотів він так тихо, що ніхто цього не почув. Кінець книги Дякую за коментарі, вподобайки та підписки. Ваша підтримка – це джерело сили і натхнення. Особлива подяка спонсорам, котрі допомагають каналу фінансово. Це можна зробити через карту Приватбанку, BuyMeCoffee або стати спонсором на Ютубі. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.